Розділ 13 Генрі Дорсет Кейс Назвала вона його повне ім'я, і далі – рік і місце народження. Єдиний ідентифікаційний номер громадянина Босланти – а також низку імен, серед яких він упізнав свої колишні робочі псевдо. «Давно чекайте. Він оглянув внутрішні торби, розкладені на ліжку, розсортований брудний одяг. Окремо, між джинсами і спідньою білизною, на пісочному мнемолоні лежав сюрикен. «Де колодни?» На дивані сиділо двоє чоловіків. Руки схрещені на засмаглих грудях. На шиях однакові золоті ланцюжки. Кейс зиркнув на них і помітив, що їхня молодість не справжня. Вік видавала загрубіла і зморшкувата шкіра на суглобах пальців, дрібниця, з якою пластична хірургія не впоралася. Колодний це хто? Прізвище з готельних записів. Де вона? Та не знаю, відповів він, підвівся, підійшов до барної стійки і налив собі мінеральної води. Змахнула кудись. Куди виходили вночі кейсе? Дівчина взяла з подушки пістолет і поклала руку з ним на стегно, не наводячи дула на кейса. На Жуля Верна. Зайшов у кілька барів, закинувся. А ви? Коліна здавалися крихкими. Мінералка була тепла і без газу. Не впевнений, що ви до кінця розумієте становище, в якому опинилися. На цих словах чоловік, що сидів зліва, дістав із грудної кишені білої сітчастої сорочки пачку жетан. «Вас накрили, містере Кейс. Серед порушень, у яких вас підозрюють, змова з метою нарощування потужності штучного інтелекту». Він дістав з тієї ж кишені золотаву запальничку Данхіл і стиснув її в долоні. «Чоловіка, якого визвете Армітіджем, уже затримано». «Корто?» Чоловікові очі розширилися. «Так, звідки ви знаєте, що його так звати?» Міліметровий язичок полум'я показався над запальничкою. «Не пригадую». «Пригадаєте», – сказала дівчина. Їх звали, або, можливо, це були їхні робочі псевдо – Мішель, Ролан і П'єр. П'єр вирішив Кейс, гратиме злого поліцейського. Ролан ставатиме на бік Кейса, робитиме дрібні поблажки. Він знайшов на почату пачку Єхей-Дюань, коли Кейс відмовився курити житан, І в цілому згладжуватиме холодну ворожість П'єра. Мішель буде протокольним янголом, і коригуватиме допит, щоб бесіда йшла у потрібному їм напрямку. Хтось із них, він був певен, чи навіть кожен, мав на собі передавач. Дуже ймовірно, що сим з тим. І все, що він скаже чи зробить, ставатиме придатним для слідства доказом. «Доказом», – запитав він себе крізь зубний скрегід на відході. «Чого?» Знаючи, що він не розуміє французької, вони вільно спілкувалися між собою. Чи вдавали? Він почув достатньо. Згадки про Полі, Армітіджа, Сенснет, пантерних модерних, мов айсберги випиналися з бурхливого моря Паризької Французької. Однак можна було припустити, що вони згадували їх навмисне, аби привернути його увагу. Молі вони весь час називали холодний. То ви сказали, що він найняв вас готувати на біг? Перепитав Ролан. Він говорив повільно, щоб підкреслити обґрунтованість аргументів. І ви не уявляєте, що чи хто мало бути їхньою ціллю. Хіба ж це не дивно для вашої професійної сфери? Проникнувши крізь захист, хіба не матимете ви змоги виконати певну операцію? Адже очевидно, що все це робиться задля виконання певної операції, так? Він нахилився вперед. Сперся ліктями на коричневі від трафаретної засмаги коліна Перевернув руки долонями до гори Наче Кейс мав покласти в них свої пояснення П'єр нарізав коло кімнатою Тинявся від дверей до вікна і назад Кейс вирішив, що цим з тим протокол допиту веде Мішель Вона очей із нього не зводила «Можна мені хоч щось одягнути?» Запитався Кейс П'єр наполіг, щоб він повністю роздягнувся, і перевірив шви його джинсів. Тож Кейс сидів на плетеному пуфі геть голий, світячи непристойно білою стопою. Ролан щось запитався у П'єра французькою. П'єр знову був біля вікна і дивився в крихітний плаский бінокль. «Ном», – не розвертаючись, відповів він і Ролан, підвівши брови, мовчки знизав плечима. Кейс вирішив, що це вдала мить для усмішки, і всміхнувся. Ролан усміхнувся у відповідь. «Стара як світ лягава тема», – подумав Кейс. «Слухайте», – сказав він, – «мені хріново. Закинувся страшним стимулятором у барі. Розумієте? Мені треба прилягти. Ви мене вже знайшли. Кажете, що Армітіч у вас». Якщо він у вас, то його й допитуйте. Я просто найнята обслуга. Ролан кивнув. А коло одни? Вона вже працювала на нього, коли найняли мене. Вона бойовик. Ріже кого скажуть. Наскільки я знаю. А знаю я небагато. Ви знаєте, що справжнє прізвище армії Джакорто? Втрутився П'єр. Його очі ховалися за м'якими окулярами бінокля. Звідки вам це відомо, друже мій? «Мабуть, він сам колись казав», – відповів Кейс, шкодуючи про обмовку. «Усіх нас по кілька імен. Ви просто П'єр?» «Нам відомо, як вас полагодили в тіпі», – сказала Мішель. «І це, мабуть, перша помилка мовчозима». Кейс чим душ старався не виказати себе. Ім'я штучного прозвучало вперше. Вона продовжила. Операція, яку вам зробили, дала змогу власникові тієї чорної клініки в ТІБІ зареєструвати на себе сім базових патентів. Ви знаєте, що це означає? Ні. Це означає, що власник чорної клініки в ТІБА-СІТІ отримує відсотки від трьох найбільших дослідницьких медичних консорціумів. Це, бачите, ставить усталений порядок ведення справ з ніг на голову. Це перевернуло до вас увагу. Вона склала засмаглі руки на малих високих грудях і відхилилася на набивну подушку. Кейсові було цікаво, скільки їй років. Він чув, що вік завжди видно по очах, але сам цього помічати ніколи не вмів. Джулі Дін дивився на нього крізь рожеві кварцові скельця окулярів, очима збайдужілої десятирічної дитини. У Мішель старими були тільки зморшки на пальцях. Відстежили вас до агломератів, загубили, потім знову взяли слід, коли ви відлітали в Стамбул. Знайшли ваші сліди в мережі, визначили, що це ви були винуватцями паніки в Нет. Вони, до речі, охоче допомогли нам. Провели для нас інвентаризацію. Виявили, що загубився катрич із конструктом Макоя Полі. У Стамбулі, продовжив Ролан майже винувато, вас було дуже просто знайти. Ваша напарниця перейшла дорогу армітіджевому контактові в таємній поліції. А потім ви прибули сюди, – сказав П'єр, складаючи бінокль у кишеню. Нас це дуже потішило. Бо тут добре засмагати. Ви розумієте, про що ми, – сказала Мішель. Якщо далі вдаватимете, що не розумієте, тільки ускладните собі ситуацію. Вам загрошує екстрадиція. Ви полетите з нами кейсе. Який армітіч? Питання, куди саме? У Швейцарію, де ви були лише спільником у справі проти штучного інтелекту? Чи в Лебосан, де буде доведено, що ви брали участь не тільки у кібервторгненні і кратіжці з поломом, а й в акті за подіяння суспільної шкоди, під час якого загинуло 14 безневинних людей? Вибір за вами. Кейс витягнув з пачки Єхеюанину. П'єр підкурив йому від золотого Данхіла. «Чи захищатиме вас Армітіч?» Він клацнув золотою щелепою запальнички. Кейс подивився на нього крізь біль бетафенового похмілля. «Скільки вам років, шеф?» «Достатньо, щоб зрозуміти, що ти обісрався, спалився, всьому кінець і тобі теж». «Один момент», – сказав Кейс і затягнувся. Вдихнув дим на агента Тюринківського реєстру. «Чи справді ви у своїй юрисдикції, хлопці-дівчата? Я про те, що хіба на цю вечірку не варто було б запросити Службу безпеки Фрісайда. Це ж їхня територія, правда?» Він бачив, як напружилися повіки над карими очима на хлоп'ячому обличчі агента. Як увесь він напружився, готуючись ударити. Але П'єр тільки знизав плечима. Це не має значення, сказав Ролан. Ви поїдете з нами. У ситуації юридичної невизначеності ми як риба у воді. Міжнародні угоди, за якими діє наш відділ реєстру, забезпечують чималу гнучкість. А ми ще творимо гнучкість у ситуаціях, які її вимагають. Дружня маска несподівано спала з роланового обличчя. І його очі стали такими самими жорстокими, як і П'єрові. "Ви гірші за дурня", сказала Мішель, підводячись із пістолетом у руці. "Вам начхати на свій біологічний вид. Тисячі років люди мріяли про угоду з демонами, і тільки тепер це можливо. Але що ви за це матимете? Що ви хочете за те, щоб звільнити це створіння, дати йому рости?" У її юному голосі Чулася досвідчена втома, яку дев'ятнадцятирічним було не сила зімітувати. Тепер ви вдягнетеся, підете з нами, разом із тим, кого ви звете Армітіджем. Ви полетите з нами в Женеву і свідчитимете в суді над цим штучним інтелектом. Якщо ні, ми вас об'ємо. Зараз же». Вона навела на нього гладкий чорний вальтер із глушником. «Уже вдягаюся». Відповів він, кульгаючи до ліжка. Досі затерплі ноги не слухалися. Він зашпортався, вдягаючи чисту футболку. Неподалік ми припаркували судно. Конструкт полі знищимо електромагнітним Сенс «Сенснет лютуватиме», – промовив кейс і подумки додав. І знищите всі докази в консолі. Їм уже не солодко через те, що вони створили таку річ. Кейс просунув голову у футболку. Побачив на ліжку сюрикен, бездушний шмат металу, свою зірку. Пошукав у собі гнів. Його не було. Час здаватися, плести за течією. Він згадав про токсичні капсули. У сім'ясо подало голос, – Пробурмотів. У ліфті, що ніс їх на горішню луку, – він думав про Моллі. Вона, мабуть, уже в стрейлайті, полює на рів'єру. На неї, можливо, полює Хідео, найімовірніше ніндзя свінової історії, той, що приходив поспівочу голову. Він сперся лобом на чорний матовий пластик стінної панелі і заплющив очі. Кінцівки були немов дерев'яні, старі, зморшкуваті, набряклі від дощу. По столиках під яскравими парасольками серед дерев розносили ланч. Ролан і Мішель грали свої ролі і щебетали французькою. П'єр тримався позаду. Мішель тримала дуло пістолета біля кейсових ребер, сховавши його під білою курткою, яку накинула на руку. Перетинаючи луку, лавіруючи між столиків, він розмірковував, чи пристрелить вона його, якщо він зараз не притомніє. Периферійний зір заростав чорним хутром. Він глянув угору на ладо ачасонівську смугу і побачив величезного метелика, що граційно закладав віраж у голографічному небі. Лука закінчувалася металевою огорожою над урвищем. Дикі квіти – Танцювали на висхідному вітрі, що здіймався вгору з ущелини з вулиці Дезидерата. Мішель відкинула з обличчя коротке темне волосся та на щось вказала П'єрові, промовивши кілька слів французькою. Її репліка звучала цілком щасливо. Кей зглянув, куди вона вказувала, і побачив білі спалахи казино, бірюзові прямокутники тисячі басейнів, тіла засмагальників мов бронзові ієрогліфи, які втримувала на безкінечній увігнутій внутрішній поверхні Фрісайда мирна сила штучного тяжіння, Вони дійшли встовж огорожі до фігурної арки залізного мосту над вулицею Дезидерата. Мішель підштовхнула його стволом Вальтера. Легше, я сьогодні ледве ворушуся. Вони здолали трохи більше чверті мосту коли їх атакував планер. Його тихий електродвигун мовчав, аж доки вуглецевий пропелер не зрізав маківку п'єрового черепа. На мить їх накрило тінню. Кейс відчув гарячі бризки крові на своїй шиї потилиці. А тоді хтось збив його з ніг. Він перекотився на спину і побачив Мішель. Та стояла навколішки і цілилася, тримаючи Вальтер двома руками. Немає сенсу. Промайнуло в його надиву тварезі від шоку голові. Мішель намагалася збити планер. А тоді Кейс зірвався на біг. озирнувся, коли добіг до дерев. Ролан наздоганяв його. Він бачив, як крихкий біплан ударився в залізне поруччя мосту, зім'явся, перевернувся через крило і змів дівчину вниз. Ролан не озирався. Його обличчя скам'яніло. Зблідло, зуби вишкірилися. Він тримав щось у руці. Робот-садівник узявся за Ролана, коли той пробігав під деревом, біля якого тільки но був Кейс. Він випав просто з підстриженої крони. Чорно-жовта крабоподібна штука. Убив їх. Хрипів на бігу Кейс. «Психопат допаний. Убив їх усіх.